Hallå där, stå på tå där, köpa blåbär. Nu kör vi igång lite uppe i varv. Nu får jag ändå säga nu när vi har suttit och flamsat loss med saker ja. vi uppenbarligen inte kan säga i podden. Mm. Men vi är i god stämning skulle jag säga. Ja, verkligen. En vecka kvar till semester, lite vin i glaset, en snus och svensexa imorgon för Patrik som ska gifta sig i sommar då går det inte att inte vara uppe i varv. Nej, precis. Och jag har en... Eh, kan man ens kalla det whisky? Om det är Jack Daniels. Ja, gör det. Vi kan säga så här då. Ja, en lite, ja, lite dyr sprit i glaset. Mm. Eh, en gång så sa jag till en snubba att det är en bourbon. Och då fick jag, sa han till mig bara så här, Vad står det på flaskan? Och så läste jag står det... Tennessee whiskey. Ja, det är ingen bourbon. Den destilleras inte en extra gång. Då är det inte en bourbon. Okej. Okay. <laughs> det står ju faktiskt på flaskan att det inte är en bourbon, så det är svårt att säga emot. Men det, det här känns lite så här, meta metanäsvist om du förstår vad jag menar. <laughs> ja. Han är näsvis mot andra näsvisa. Ja. Jag säger inte att du var näsvis i det läget. men. <laughs> För det känns ju lite sån där ah, men det är inte på, vet, om man ska vara lite coolig och säga att man bara gillar singelmalt och hatar allt annat mm. så måste man säga så om Jack Daniels. Precis. Eh, jag gör inte reklam för den så säger bara vad det är för eh, drycker och att konsumera just nu för att mm. eh, varva ner. Det är inte, det är inte mycket. Det är så, så, så i fall det är någon som undrar här nu. Bara ja. lite så. Lite fredagsmys helt enkelt. Yes. Eh, men och jag har också en snus i truten Och jag ska inte på svensexa imorgon, tack och lov För vi har haft student för ungdomarna idag Och det är en sån känslostorm mm. Så egentligen är jag så slut i huvudet Att jag inte borde orka prata Men det här är ändå så pass avslappnat Så det funkar Ja, det låter kanon det Jag förstår precis det, hur det kan bli direkt att jag var på ett utspring. Alltså jag var en kompis dotter som såg studenten här. Och det, det var ju tillräckligt med känslor. Bara det mm. kan man ju säga. Så jag förstår precis. Ja, det, är starkt, det är starkt som fant. Det, det, det är en av de, vad ska man säga. Ja, definitivt en av de bästa grejerna med läraryrket. Eh, sen vill jag, sämsta är det inte. Eh, men på ett sätt kan man använda ett uttryck som värsta ja det och, med, kan man. och med det menar jag med att äh, liksom människor som du har sett och träffat och hängt med varje dag i varje vardag i alla fall i tre år som du har sett, mm. som har gått från äh, ganska unga tonåringar till vuxna människor och sen, ska, ja. sen ses man inte mer alltså det, det är tungt mm. såklart att det är det men fan vad kul det är så ja, jag är glad att jag utbildade mig till lärare av alla yrken man kan utbilda sig till så sätt. men då får man ju vara ja. beredd på att har man separationsångest så måste man ju ta i tur med det på något sätt mm. men klart. ja jag har haft en fantastisk dag för att uttrycka mig diplomatiskt mm. det låter härligt det tycker jag mm. jag tror att det lutar åt att det blir att vi bara snackar idag va det är inget ja nej speciellt. Nej. Nu så här inför semestern. Eh, I maj månad var ju tanken att vi bara skulle köra friåkning hela månaden. Mm. Eh, men det blev ju lite temaavsnitt ändå, vilket mm. jag är glad över. Nu kommer det bli friåkning, den här och eh, vi kommer ju spela in nästa vecka också. Jag kan tänka mig att det blir friåkning, då också om det inte är så att någonting dyker upp under tiden att man väntar lite nu, det här måste vi ju snacka om. Ja, just det Men eh, hur har din vecka sett ut? Vi kan väl börja där Har du ja, spelat alltså, eh, det... kollat på något speciellt? Nej, men alltså det är väldigt mycket tid har ju gått åt, åt Diablo 4 Som jag har klarat kampanjen på och nu tagit mig över level 50 Vilket betyder att jag låser upp det här Paragon-levels Och kan börja bygga karaktären ännu mer och, alltså jag säger, jag älskade kampanjen. Det var några så jävla mäktiga cinematics. Och storyn var faktiskt eh, i den här franchisen Diablo, precis det man vill ha. Eh, så jag är jättenöjd med kampanjen. Ändå, också känner jag ju redan att det är ju lite nu. Det är spelet börjar, såklart. Mm. Att det liksom. Det är nu jag ska försöka ta mig mot nästa World Tier Alltså Nightmare Jag har provat på det uppdraget För att låsa upp Nightmare Och jag kände jag var inte riktigt där än Kan man mm. väl säga Jag gjorde inte tillräckligt skada Och dog lite för lätt Det jag skulle kunna känna att om jag var i ett party Med två, tre spelare Eftersom det inte blir någon större skillnad på fienderna då, då tror jag vi skulle ta oss igenom den. Nu, mm. Det tror jag. Men jag märkte att jag mötte en elitfiende som liksom bara... Det gick så långsamt och liksom... Det är första svängen, om man säger så, i dungeon. Alltså, ska det redan köra fast här, då kommer det att bli tufft. Så jag bestämde mig för att jag får fixa lite bättre gear. Först. Vilket jag märkte att när jag nu är på min paragon board som de har valt att kalla det här när jag kan lägga mina notes eh, på mer styrka eller starkare armor till exempel så verkar det som att det, det kommer liksom kunna gå relativt snabbt och bli starkare nu mm. tycker jag så jag, jag ska inte ha det bråttom eh, men jag kan ju säga så här att det går ingen nöd på mig för det är ett helt jävla fantastiskt endgame redan från start i det här spelet så jag har ju till exempel någonting som heter Grim Favors att göra nu. Du får rätta mig, har det funnits tidigare? Men Något så som... som du beskriver Paragon Levels så låter det som att det funkar mer eller mindre exakt som du gjorde i Diablo 3. Ja, uh, Förutom att förlåt. du har level cap på level 50 nu då. istället för level 70. Mm. Nej, uh, Ursäkta, det jag menar att det jag har gjort mycket i Endgame hittills det är ett... Uh, små uppdrag som kallas för Grim Favors Jag vet inte om det har funnits tidigare Jaha, Fan vad dum jag är ja, jag, jag, jag, jag vet inte, jag är för trött i skallen Så jag hängde inte ja. med i svängarna Nej. där Nej, det är lugnt Jo men det finns några sådana quests du kan få Av liksom, personer i stan Eller om man ska mm. säga Att de behöver, Så har det varit sedan Diablo 1 och Du kan få quests av NPCer. Mm. Men om det funkar exakt som det gör I Diablo 4 kan jag nog inte säga Jag kommer ihåg lite för lite Från Diablo 3 Men liknande sådana grejer Men Diablo 4 verkar ha mer Att det kommer nya hela tiden Eftersom spelet är online Så kan de bara lägga till en ny quest Så det tror jag inte var med i 3 På samma sätt Ja, men i det här då som jag har gjort mycket nu det kallas för Green Favors för det finns istället som heter Tree of Whispers som man i endgameet besöker mm. um, och då är det så här att på den här stora världskartan så uh, kommer det ut um, olika uppdrag det kan vara döda 50 spöken eller 50 ghosts eller för den delen maggots um, drowned eller vad vilken fiende som helst som finns i spelet Och eh, en sån Räknas ju som ganska lätt Så då får man en grim favor mm. Och sen kan man göra dungeons eh, Igen, då får man eh, fem stycken Eller andra olika typer av uppdrag Runt om på kartan Som är tidsbestämda så Till exempel, man får kolla ah, fan, Här är det bara 13 minuter kvar På den här dungeon, det hinner inte jag Och då får man leta upp en annan Och sen här är en som är en timme och tio minuter på den hinner jag ju. Och när jag har tio stycken Grim Favors- då kan jag gå till det här trädet. Och då får jag en sån här liten- eh, väska- man kan uppa, eh, <clears throat> som man kan öppna sig ändå. Och då får jag välja på tre stycken olika- och då kan det vara så här att- ja, i den här kan det finnas- en Legendary Two-Hand Weapon. I den här kan det finnas- en Legendary Ring. Eller i den här kan det finnas- Legendary Boots- och så får man välja den som passar din karaktär bäst då. Mm. Um, Och jag skulle säga, får man, har man lite tur kan jag säga. Så att det finns många uppdrag ganska nära på kartan. Då tror jag att man samlar ihop tio stycken på kanske 20 minuter. Så om man ska ha lite tur med tiden. Att det måste vara mycket tid kvar. Och det ska finnas många i närheten av varandra. Så de här går ju rätt snabbt att få ihop och jag tycker hittills att de har varit rätt generösa med experience points också när man lämnar in den så det känns som eh, jag tycker att det gick ganska mycket segare mellan level 49 och 50 mot vad det gjorde mot 50 till 51 mm. eh, så det är ganska bra tempo i det också tycker jag, vilket gör att nu känner man, nu kan man bygga en starkare karaktär ganska snabbt så att man kommer upp på Nightmare nu för det är det som känns lite jävligt, jävligt spännande nu kan jag säga Men det tyckte jag var bra med Diablo 3 också att om du bara kör igenom kampanjen så kommer du ha ändå hyfsat hög level när du är klar mm. Diablo 1 och Diablo 2 funkade på ett helt annat sätt att du kör kampanjen på normal och när du är klar med normal så måste du levela som en idiot på normal så att du kan klara dig på Nightmare Klara Nightmare, levlar som en idiot på Nightmare så att du kan klara igenom genom Hell. I mm. Diablo 3 så kändes det ju ändå som att du levlade typ till level cap genom att bara köra igenom spelet. Och mm. sen eh, levlade du Paragon Levels fast då behövde du inte döda en och samma boss med åtta i partyt för att kunna få tillräckligt mycket experience utan det fanns, all, det, finns, det fanns fler alternativ Att levla och det var väl Rifts i trean mm. um, Och i den här som blir ja, Nu har inte jag spelat så mycket Rifts då, Men i, i det här så finns det ju Sen Helltides <kör> Som också ska vara en sån här Där det är väldigt, väldigt lätt att levla Och det ser jag, det rekommenderas Att man ska vara mellan uh, Kanske man får items som ligger mellan 75 till 125 där står det. Så jag vet inte riktigt hur de räknar med 125 för jag trodde ju att 100 var max. Så ja, skitsamma. Jag fattar inte riktigt det här. Men då är det, eh, Kartan är uppdelad i olika områden och när man spelar på World Tire, World Tire 3, alltså Nightmare, då är det alltid ett område på kartan som är, kan man säga, invaderat av ja, helvetet. Då. Mm. Och där kan man ju också då... Eh, få lite bättre rot och så. Men det har jag inte provat än, heter tror jag inte. Har låst upp den då än. Men har du sett eller hört talas om någon typ av motsvarighet till the secret cow level i Diablo 2? Nej, det har jag inte gjort. För det fanns ju en sån i Diablo 3 att det, där kunde det finnas typ fiender som hade skatter bara att det var sån vi kommer inte ihåg någon sprang med någon typ av säck eller någonting. Mm. Inte helt olikt de här små figurerna i Golden Axe-spelen som hade antingen magi eller liv. Ja, oh, okej. Okay. Men om du dödade en sån så antingen fick du en jävla massa skatter och sen fanns det en som var special. kom inte ihåg Det kanske var regnbågsfärgad eller någonting. Och när du dödade den så öppnades en portal och då kom du till en hemlig värld med massa enhörningar och nallebjörnar som du slaktade. Ja. <laughs> I en sån här oh, Care Bear-värld nästan. Och det var väl mm. Diablo 3s motsvarighet till Secret Cow-level från mm. Diablo 2. Men du har inte sett något sånt i fyran? Ja, nej, det har jag inte gjort. Jag uh, har inte ens hört någonting om det än så. Så vi får väl se uh, ifall det kan dyka upp något sånt. Jag tänker, det, det kommer ju säsonger och expansioner i redan på G. Det läste jag att uh, de har just nu två expansioner under utveckling redan där de har sagt att de har flyttat över folk från den första expansionen och börjat på den andra men de är inte klara med den första än så jag vet inte om det är rimligt att tänka sig att den första expansionen kanske kommer den ett år efter spelet och sen hösten därefter eller kan det komma en redan i höst jag vet inte riktigt hur, vad man ska ha för Nej jag vet inte det heller och det har väl blivit en sån grej på Diablo sedan tvåan i alla fall. Ettan har ju en expansion, men jag tror inte det var Blizzard själva som gjorde den. Så den expansionen är ju inte kanon för storyn överhuvudtaget. Nej, okay. eh, men tvåan hade ju Lord of Destruction. Det är ju liksom mm. definitive version, kan man väl ja. säga, av eh, Diablo 2. Trean hade ju också en expansion med en ny akt. Och det, det är det. Och det, det kom... Och jag, jag kan tänka mig att Blizzard vill få ut den här så fort som möjligt för att det är det som är deras grej att ja, hel, alltså originalspelet eller om man kan säga är introduktionen nästan men det stora klimaxet för hela grejen kommer med expansionen och den vill de nog få ut ganska snabbt tror jag mm. Jag tänker att han kanske kommer redan i vinter då någon gång om man har tur um. Sen är det ju spännande om tänker sig två expansioner men det, mm. det kanske trean också hade när jag tänker efter för att när jag körde det då fanns det ju så att du kunde köra en akt fem tror jag mm. det brukar vara så att det är fyra akter och sen expansionen är en femte akt sen kom ju den här versionen med att du kunde välja till en necromancer som klass i trean mm. jag körde inte det med necromancer, jag tror inte jag har den överhuvudtaget. Men det kanske är något sånt med den här också då, att du får en akt 5 den första expansionen, så kanske du får en ny karaktär till nästa. Mm. Eh, Min och nu gissning är, det... är att det en paladin. Ja, och nu ska inte jag låta så här då, men då, bara tester. du har ju rätt i sak, men här blir det faktiskt akt 7. för i det här är ju sex akter. Ännu bättre. Mm. Eh, men jag känner ju så här att när man har spelat igen då nu och nu, jag ska inte avslöja någonting nu men uh, var expansionen, antingen den första eller den andra beroende lite på uh, hur, vilket upplägg de väljer, vet man ju, känner man ju nu hur det kommer att bli. Det, det var jävligt häftigt faktiskt. Så man vet vart det här är på väg. <laughs> ja, och nu blev jag än mer sugen på att börja lira Diablo 4. <laughs> Men det kanske har ett sånt upplägg att du, inte, att, att du kan köra lite grann och känna dig nöjd efter några tim, någon timme så ja. det inte blir att man sitter och nödkör för att du får absolut ingenting om du inte kör samma sak hundra, 110 gånger som i Diablo 2. Ja, just det. <laughs> Men jag tittar här på det du sa, nu är det ju Barbarian, Rogue, Sorcerer, Necromancer och Druid att Kanske i första är Det är väl inte helt otänkbart att det blir en Paladin då. Och sen i den andra att det blir en... Eh, vad fan är det det heter? Men gud. Sån här eh, heligriddare. Crusader. Tack. Till exempel. Det hade ju konstigt för Crusader och Paladin är typ samma klass. Ja, kanske. Men jag tänker att... Eh, eh, Crusader kanske är lite mer lik Barbaren, eller är det inte lite så? Eh, jo. Eh, och det är därför Crusader skulle vara överflödig om man släpper Paladin som... Ska de inte damma av den gamla Amazonen då, som var med tidigare? Den är inte med alltså. Amazon är inte med än nu. Nej. Det var min go-to när jag spelade Diablo 2 på... 2000-talet mm. <laughs> Ja vi får se uh, Det ska bli intressant att se i alla fall Jag känner inte att jag vill börja en ny karaktär redan nu Då är frågan, en del säger att de kommer starta en helt ny karaktär När season 1 börjar För jag liksom Jag jag undrar ja. jävla. Jag tycker Barbar är så jävla rolig att spela uh, Så jag vet inte riktigt men då tänker jag, jag har ju sett när jag har sprungit förbi någon sorcerer som satsat på eldmagi. Ja, ser ju coolt ut. Det kan jag ju inte låta bli att tycka. Så är det väl lite, så var det väl i alla fall på Diablo 2 att eh, första karaktären du gör på en ny ladder-säsong det, det, det är en sorceress. Eftersom mm. magierna är ganska starka när de är höglevlade att mm. du behöver inte ha så det är vansinnigt bra gear om, om du har satsat ja. rätt på dina stats. Sen Därmed det inte så att gear inte är viktigt för att du kommer inte klara dig på hell utan bra gear men du kan ändå klara dig hyfsat på Nightmare i början i alla fall. Mm. Eh, men då har man det som ser första karaktär på grund av att Sorceress i Diablo 2 har Teleport. Och det gör att du kan göra många grejer väldigt snabbt. Genom att teleportera behöver ju inte öppna dörrar eller ens döda fiender om du vill hitta vissa områden eller så att säga speedrunnare genom kartor för att komma till bossar. För det är de som mm. du vill grinda. Ja, precis. Men, Men sen du... har jag inte riktigt. Ja, fortsätt. Och sen så använder du den karaktären bara för att göra magic finds för till andra karaktärer. Så gjorde jag i alla fall. Jag, ja, hade, en, okay. jag hade en sorceress för att göra magic find runs och sen hade jag ju min paladin som jag ville ha att spela med. Mm. Körde mycket magic find runs med min paladin också men nej det är inte alls det går inte att mäta men med en Sorceress som har teleport. Du kan få teleport med en paladin, men då måste du ju ha rätt Rune word Och det var dyrt. Mm. Ja, okej. Okay. Sen har jag inte riktigt fattat att när säsongerna börjar, den första börjar ju i slutet av juli någon gång, det har jag inte fattat ifall man... Ifall det bara är att fortsätta köra de events som kommer då med den karaktären man har skapat. Eller ifall man får några fördelar med att skapa en helt ny. Alltså, det har jag inte riktigt fattat. Ifall det liksom ifall det gäller då, nu är det ny som gäller liksom. Nu har jag inte jag kollat upp det, enda referensen till Seasons eh, som jag har, det är faktiskt Diablo 2 och det var ju mm. Ladder, om du kör Ladder, då har du en karaktär som du startar kanske på den Laddern, den, mm. den säsongen, sen är det en period som pågår i, inte vet jag några månader, ja. kanske längre än några, några månader låter lite i sammanhanget, men jag tror inte det är så långt som att det är ett år och sen när den säsongen är slut då blir det en vanlig karaktär och ingen läderkaraktär längre. Så ah, okay. om du ska köra nästa säsong läder, då måste du starta en ny karaktär. Om det funkar så i Diablo 4, det vet jag inte. Men kanske är det så. Men det är ju också lite tråkigt när du har en karaktär du har byggt upp evigt länge och sen, nej, nu får jag skita det för att nu har du börjat en ny säsong och får börja en ny karaktär. Mm. Men det återställer också balansen i... Vad ska man säga, communityt på något sätt. Ja, just det. Precis. Um, ja, vi får se hur det blir med det. Det är en senare fråga. Mm. Kommer väl tillbaka senare. Men jag kan läsa lite här. Jag snabbgooglade och så står det så här då. If you want to take advantage of all the fun the season brings, you'll need seasonal characters. Each one is a fresh start from level one which gets to level up and experience seasonal content and, great, and get great loot. Då behöver du börja en ny karaktär då när det börjar en sån säsong. Mm. Men det är så var det i Diablo 2 också med Ladder att det fanns ju vissa items och grejer som du bara kunde få på Ladder som inte ja. finns annars. Ja, just det. Då får jag starta en ny Barbar då. ja. Yep. I så fall. Och sen antar jag eh, hur lång tid, vet jag inte hur lång tid det kommer. det står här att säsongerna kommer vara tre månader. Mm. Och sen får man se då hur. Eh, det, ifall det är något uppehåll emellan, helt enkelt. Jag ska kolla snabbt hur lång en sån season är. Vi kan ta Diablo 2 Resurrection som en referens, för det är ju ändå hyfsat aktuellt. Uh, nu ska vi se Kan de inte bara Nej, jag kan inte googla Samtidigt som jag spelar in podd För det är svårt att se Ja, skit Det Vi kan väl säga så här Jag lär väl återkomma till ämnet eh, När den säsongen börjar Det är ju ett tag kvar Det är bara juni och slutet av juli Jag menar det är en och en halv månad till Som jag hinner köra <laughs> Sex månader tror jag det var på Diablo 2. Där någonstans. Mm. Det blir gött det. Ta det med en ny passalt bara. Det kan ha fel. Mm. Ja, men det jag tänker är att det som jag tycker är jävligt skönt här det kommer ju inte handla om att springa igenom kampanjen i alla fall. För det har de gjort klart att det kommer man ju inte behöva. Utan det kommer ju vara ett annat typ av upplägg helt enkelt. Ja, för det kan vara rätt sekt I Diablo 2 när det började en ny lädersäsong då försöker man ju alltid vara ett party som kan klara spelet så fort som möjligt eh, eller så väntade du ett tag en bit in på Leather-säsongen så att det fanns någon som var så pass höglävlig att du kunde boosta dig igenom Normal Nightmare och Hell mm. Mm. och det slipper man nog gärna för det ja jag, förstår, jag kan förstå syftet men det blir inte kul i längden. Så då de kanske jag löst det på ett bättre sätt i Diablo 4 då? Ja, precis. Förhoppningsvis. Men slutet på juli sa du? Ja. Det är nästan som att jag borde spara då Diablo 4. <här> nej, nej. På det. Nej. <här> Nej okej, okay. det var inget. Jag släpper det som en het potatis. Mm. Okej, okay, men vilket Diablo-nörderi det blev ändå. Ja, eh, två avsnitt på raken kanske. Men då har det blivit här nästan 30 minuter till Diablo. Då och eh, vi får återkomma till det. Eh, när det nu kanske inte hände någonting spe spektakulärt då innan Säsong ett börjar egentligen Utan jag kommer bara fortsätta att nöta Helt enkelt så mycket jag kan Så mm. får vi se vad som händer sen Så nu är det din tur då Nu vet jag att det har varit den här studentveckan Bland annat mm. och betygssättning hit och dit Men har det hänt någonting annat? <laughs> ja men jag har varit på bio Spännande På nationaldagen faktiskt Mm jag och Evelina var och på The Boogeyman. Ja, ah, okej. Okay. Baserad på en eh, sån eh, kort roman eller nej, inte en roman, vad heter det? Novell mm. av Stephen King. Eh, och vi hade väl inga jättestora förväntningar när vi skulle gå och titta på den filmen, utan det var väl mer vi ville gå på bio och vi ville se en skräckfilm. samma mm. om den är urusel vi vill gå på bio, biokoll på skräckfilm Alltså bara stämningen är ju jävligt god Ja Ibland, det, ha, ibland har man ju sådana biobesök Att så runt samma vad det är för film Så länge det är bio Man kan sitta och snaxa skiten ur sig Och eh, ändå få lite underhållning För att det är på en stor duk Ja, såklart <laughs> Men jag tycker nog ändå att den filmen Var bättre än förväntad för jag tänkte okay. mig ju liksom Okej, okay, men The Boogeyman eh, Kul koncept eh, Stephen King är ju alltid trevligt Och mm. när det är baserat på hans noveller Så jag tror att novellerna Som han har skrivit gör, Blir på ett sätt bättre filmer Om du förstår vad jag menar Ja, ja visst För de är, de är ju kortare Och filmer är korta I förhållande till eh, Liksom Stor, tjocka skönlitterära verk. För då måste du ju korta ner en jävla massa för att få ihop det till en film. Ja, just det. Absolut, är det så. Sen tycker jag de lyckades hyfsat med Djurkyrkogården-film från 80-talet, va? Ja, det måste den väl ändå vara tänker jag. Den funkade ju faktiskt rätt bra som film Även om boken innehåller Väldigt mycket mer Men i det fallet så gjorde det Ingenting om man tog bort vissa detaljer Eller till exempel Grannens fru som karaktär Tog man bort helt i filmen Den filmen mm. funkade ändå Det är en story som funkar Om den är lite kortare Men annars Absolut. så kan ju Filmer baserade på böcker Bli rätt bantade jämfört med böckerna och det är vissa saker som på film kan framstå som, vänta lite nu det där hänger jag inte med på, eller va? Det blir lite ologiskt, men om man läser boken så är det så himla många detaljer kring det som gör det logiskt. Ja, okej. Okay. Mm. Låter konstigt när jag beskriver det så här, men jag kan inte mm. säga det på ett bättre sätt, tror jag. Nej, sen har det ju hänt några gånger du nämnde vad bara första djursjukvården, vad sa vi nu, 80-talare. Mm. Uh, jag var ju på bio för några år sedan och såg nyversionen av djurkyrkogården mm. där det hade skett ganska drastiska förändringar i storyn men alltså det var verkligen baserad på ja det uh, de hade ändrat om ganska mycket mot vad jag först trodde men de fick det faktiskt att funka uh, Jag vet inte, nu är ju den, har ju den Några år på nacken och jag bara ska slänga ur det här Innan du får fortsätta berätta om ditt biobesök Nej att, det är lugnt, det. Uh, jag, jag tål, tål att säga, i, säga nu att Har man inte sett det nu Då får man skylla sig själv Men i den versionen så är det inte sonen som dör I mm. den här trafikolyckan Utan det är dottern istället Det är det första som de ändrar på Och när det skedde Då reagerar jag ändå lite så här lite intressant ska det här ändå bli. Det är det man får göra det man gör typ ändå inom situation remake på det. Mm. Och det tycker jag, den kanske inte riktigt höll hela vägen med då, för det är fler ändringar mot slutet också. Men att jag ändå kände att ja, vad fan det, det var en stabil film, trots mm. allt. Som jag dock inte har känt sug att se igen efter det biobesöket. Det kanske också säger allt, men ja, ja. Men det bekräftar du det jag säger att eh, ja, men på bio så går det an. Mm. Det är ju kanske ingen film man skulle hyra eller kolla på en streamingtjänst. Utan Nej. den måste ses på bio för att man ska få ut så mycket som möjligt av den. Ja, exakt. Ja. Men om, om, vi, om vi säger 6 av 10 filmer blir ju 6 mm. av 10 för att man ser dem på bio. Ja, så kan det vara ibland. Hade man kikat igenom liksom utbudet på Netflix hemma så hade man inte ens sett filmen. Här ser jag förresten, jag klickar mig in på EMDB och Djurskyrkogården från 2019 satte jag fem av tio på. Mm. Ja. Det kanske är fem av tio filmer som funkar att se på bio. Mm. Men man kanske inte får samma upplevelse hemma. Nej, men här har jag uppfattningen att om ett är så jävla uselt att det inte går att ta sig igenom och 10 är fullständig världsklass så är ju den här halvvägs till fullständig världsklass alltså då okej okay. ja, jag skulle säga fem av tio godkänd ja, går ja, att men se det är, väl, det är väl det jag menar med okej okay då mm. godkänd, absolut men då är vi på samma spår ett E <laughs> <laughs> ja, kanske ja men jo det kan vi väl säga om vi ska prata betyg i skolan. Så skulle man väl kunna säga att en femma i betyg på film om vi tänker från 1 till 10 är mm. ett E. Så det här. Nej, usch, förlåt. Det var inget. Nej, nu, nu har du sagt A får du säga B. Nej, jag tänkte bara om man skulle göra en skolvariant av det här att det är okej okay att se på bio. Vad skulle det vara att få ett E? <laughs> Att gå på bio, själva, själva liksom aktiviteten nej, att gå på bio. Nej, men du sa ju det. En, en fem av tio film kan ju vara okej att se för att det är på bio, sa mm, du ju. Alltså mm. att man kanske inte ser den hemma i soffan. Om man då gör om fem av tio till E i skolan, då vad skulle man kunna säga att, till en Nilia, det, det är ju inte bra. Men det är liksom. Du kommer klara dig på gatan. Alltså du. Ja, nej, så funkar det ju verkligen inte när man får ett E i betyg i skolan får ett, ett E i betyg i ett ämne är ju ändå liksom ja, du kan det du ska kunna Ja, precis så, nej, det, och eh, betygssättning på film har ju med underhållningsvärde att göra i skolan så ja, ska det ju mäta kunskap eller det var ju, därför, det var ju det var därför jag inte ville säga någonting men jag blev lite full i skratt åt hela den jämförelsen ja, men det var därför den var rolig det var därför jag ville ja. att du skulle säga den Oh, För det hade varit helt absurt ja, Säg att man har En examination Ett prov <laughs> eller eh, En inlämningsuppgift Eller ett seminarium eller Vad det nu kan vara Och så man, ja, Jag förstod i alla fall vad du menade <laughs> Det gav mig Ingenting men jag fattar vad du menar <laughs> det, skulle, det, skulle, det skulle vara en sån Motivering man ger som feedback Mm. Och jag vill vara väldigt noga med betona att betona Så funkar det inte och så säger man inte Nej. E brukar ändå vara Ja men bra Så sett ja, Så gör det tydligt Tillbaka till Buggyman i alla fall Man känner ju till den här Buggyman Som legend Ändå mm. Att det är ett monster i garderoben Man försöker sova eller man kollar under sängen Och sådär Eh, hade det inte varit Stephen King som hade liksom skrivit originalet i, som en novell så hade jag nog varit väldigt skeptisk till den filmen. Mm. Eh, och jag tänkte jämföra den här med upplevelsen jag hade när jag såg filmen Smile. Ja, just det, just det. För. Eh, det är ingen spoiler eller någonting sånt och man, man får bara inte vet jag, köpa det jag säger nu mm. man, be, man behöver inte hålla med mig men de två är rätt lika varandra i berättandet och händelserna ja väldigt lika på ett sätt, förutom att boogieman är bättre men, men Smile var ju definitivt en sån film som var ja, men trevlig att se på bio men kanske ingenting som jag kände att, åh jävla, den måste du se. Jag gillade slutet i alla fall. Mm. Eh, och Bogeman gjorde ett sådant enkelt koncept eh, trovärdigt, känns lite så här halvfel i sammanhanget för det är ju inte trovärdigt för fem öre. Eh, men den är så pass lättsmält att man köper allting som händer i filmen. Mm. För man förstår ändå någonstans att hela sensmoralen är att förgås inte i sorg utan du måste gå vidare grejen. Ja, okej. Okay. Okay. Det är hela sensmoralen i filmen. Mm. E och den gjorde de ändå ganska kul. Ja, ja men det, var... det låter ju ändå som något positivt då faktiskt. E ja, för hela filmen handlar väl om att pappan är psykolog. Och här får väl ändå ge cred till personen som gjorde filmen att, som det ofta är i amerikanska filmer och serier, att är det någon som är psykolog eller det handlar om psykologi, så är det Freuds psykoanalys som är liksom grejen. Ja, berätta om din barndom, berätta om din mamma. Alltså, det, det, är, det är det folk tänker när de hör psykologi, det är Freud. Ja. All kredit till Freud Å andra sidan Ska jag väl ändå säga alltså, Jag gillar Freud Och gillar psykodynamisk liksom, Psykologi Men det är inte vetenskapligt bevisat mm. så, det, det skulle ja. jag kunna Snacka om i evigheter Men jag skippar det I den här filmen Så gör de en referens till Carl Jung istället <laughs> Ja det får jag ändå ge dem krädd för att okej, okay, de har utvecklats lite i alla fall från att gå in på Freud till hans bästa kompis som också var psykodynamiker Carl Jung i alla fall. Introvert och extrovert. Ja, eh, han myntade dem. De två personlighetsdragen har man faktiskt kunnat bevisa vetenskapligt. Mm. Rent biologiskt. Hans förklaringar var väl inte fokuserade på det neurobiologiska men han fick faktiskt rätt för de två personlighetsdragen. De andra personlighetsdragen är svårare att bevisa vetenskapligt däremot. Med intuition och perception och de här. Alltså, alltså som begrepp i psykodynamisk psykologi. Perception är ju ett givet begrepp i kognitionspsykologin alltså hur vi uppfattar saker nu känner jag att, nu får jag bromsa mig innan jag nördar loss på psykologin här eh, men det gjorde också filmen mer trovärdig att de också pratar på att någon är rädd för någonting och tycker att det är jobbigt och de nämner att personerna får hemläxor mm. så även om de nämner Carl Jung så är det ganska tydligt att nej men det är KBT som det här baseras på skitsamma om de blandar ihop det här Eh, men det gör också att eh, det är kul att ta del av den här familjen för det är pappan i familjen som är psykolog och hur usel han är på att eh, gå vidare från sorgen från mamman i familjen som har dött. Det, det, det händer inte ens i filmen där det är dödsfallet så det är ingen spoiler. Nej. Men det som är grej med Boogie är att den angriper familjer som är i sorg. För de är mm. sårbara och då kan den hugga sig fast i dem. Och då dödar den barnen först. Det mm. eh, är ju ett litet sånt koncept. Man har ju sett det någon gång tidigare, för inte så länge sedan tänker jag. Eh, är ju lite så är The Babadook, va? Ja, men Babadook är bättre än The Boogeyman. Mm jag tycker att den är bättre som film den har ett bättre narrativ och den är läskigare men ja, The Babadook är definitivt samma sak och Babadook tycker jag också ger mer tolkningsutrymme att antingen så är The Babadook bara en symbol för deras sorg eller så är det ett faktiskt monster ja, The Buggy är mycket precis. enklare i sitt berättande att ja, det är ett monster och det lever på människors sorg. Den som är sårbar kommer den att förtära. Punkt. Wow. <laughs> och den kan gå från en person till en annan, som i Smile. Ja. <laughs> Så Smile och The Boogeyman är mer lika varandra förutom att Boogeyman är bättre. Men ja. det enkla i alla fall så att det här garderobsmonstret kommer till de som är som mest sårbara men det funkar bra i det här sammanhanget sen novellen är ju mer spännande och jävligare men jag tycker att den funkade bra som film det var kul ändå att men du vet det här, hur man ska bevisa att det är ett monster, ingen tror på en och då måste man ta reda på det men då måste man hitta någon som vet samma som en själv. Mm. Jag tyckte ändå ja en kul film. Yes, men då ska jag försöka kolla upp den i framtiden. Och de helt läskiga enkelt. sekvenserna i den var ändå ganska läskiga för det som de också gjorde bra i The Boogeyman var att du får inte helt se hur det här monstret ser ut. Och det blir ingen sån nej, jättestor men det, men, reveal nej, men i slutet. Det, Sånt kan jag ändå gilla, kan jag tycka. att Det skapar en helt annan mystik och det här lilla, det otäcka blir bättre då, kan jag tycka. I den typen av filmer om man inte riktigt får se. Ja, men skräck mår bäst av ovisshet. Att det här, det kan vara min fantasi, men det kan också vara på riktigt. Med största sannolikhet så är det inte på riktigt. Men just det här, den här lilla procenten av en som tänker att det skulle kunna vara på riktigt, det är ju det som gör skräck så jävla bra. Mm. Exakt. Och det lyckas de ändå utnyttja lite grann med The Bugman och Smile för övrigt. Mm. Så skulle jag rekommendera någon att se den? Ja, om du ser den på bio. Om du vill bli vätskrämd hemma i tv-soffan. Kanske. Ja. Läs hellre novellen om du är hemma skulle jag säga. Mm. Yes. Gött. Och där är det också lite ändringar. Eh, framförallt i slutet då. Mm. Vad förändringar? det säger jag inte. <laughs> Nej, gör inte det. <laughs> det blir bra det eh, Får jag slänga in en liten rättelse bara? Gör det. Jag pratade lite Street Fighter för ett par poddar sedan och sa att jag tyckte att det var inte så högt tempo utan snarare tyngd i det. Mm. Då valde jag ändå att starta upp det mot en gång till. Och då märkte jag att jag hade valt någon ny typ av kontroll utan att tänka på det. För tydligen så är det så att Street Fighter 6 det kommer dels med Classic, alltså det här med för att göra en Hadouken så är det halvcirkel och sen mm. slag. Men tydligen så hade jag fått igång någon sån här på mot någon ny kontroll som ska vara lite ja, men, här får du lite hjälp att göra coola grejer. Alltså att mm. du kunde skjuta i vägen Hadouken på bara att trycka på en knapp. Aha. Och den kontrollen upplevs som mycket segare. Så när jag bytte till Classic då kändes det mycket mycket bättre, då satt liksom kontrollen som ett smäck igen så det, det vill jag säga att då var det också lättare att spela med lite högre tempo mm. så ska jag säga, det vill jag bara ha sagt ifall nu motförmodan någon lyssnade på bara den här podden och tänkte, nej nu kan jag inte köpa Street Fighter 6 så jo för fan, gör det så stor makt kommer vi nog aldrig ha när folk exakt, kommer men... att ha åsikter om det vi säger ja. och det vill jag att folk ska ha Ja. Men jag ville ha det sagt bara att det var När jag såg, vad är det här? Jag tror att det heter Modern Istället för Classic För och det... det som jag läste om Street Fighter 6 är ju att Äntligen så gör Capcom rätt Eftersom de uppenbarligen Fuckade upp femman Och det mm. inte blev bra förrän Efter väldigt många uppdateringar Och det är ju synd för att Efter många uppdateringar så mm. spelar ju inte så många det men det får jag ändå lov att säga att eh, om man tittar på vilket spelföretag som har haft en sån sanslös jävla streak med bra spel nu mm. då ligger ju Capcom jävligt bra till att vara vastas av allihop. För man ser efter det här Monster Hunter som blev en sån succé. Mm. Och man ska inte titta för mycket på de här Metacritic och allting. Men jag tror att alla deras spel har snittat någonstans mellan 88 och 96 typ. Alltså typ flera spel på års bästa Typ topp tre Jag tänker nog att det är de senaste tio åren Som det har varit så bra för Capcom För att eh, Tänker vi tio år sedan tillbaka Och så där. De har en tendens att Vad ska man säga I mitten någonstans av en spelserie vad det nu kan vara fucka upp lite grann Mm och tror eller ej med Street Fighter 3 var ju en sån dunder fuck up, eh, från no. Capcoms sida och då kanske någon säger men jag har ju kört Street Fighter 3 Strike hur många gånger som helst och det är ju mer mm. eller mindre perfektion, ja men det är också det som är grejen, det var när de släppte Third Strike som det var perfektion men det som var problemet med Third Strike var ju att när Street Fighter 3 kom till Arkad inte Third Strike utan Street Fighter 3 Mm. Det fanns ju ingen Hårdvara som kunde klara av det Som inte var arkad Det var ju rätt maxat På arkad men Det var ju Playstation och Saturn som fanns Och de fixade inte det De, de, de klarade Alfa-spelen Med nöd och näppe Skulle man mm. kunna säga på ett sätt alltså Super Nintendo har ju laddningstid På Street Fighter Alpha 2 det säger ju ganska mycket om Vad krävande det spelet var ja. Street Fighter 3 eh, Playstation 2 Hade inte kommit när det kom Jag tror fan inte Dreamcast Hade kommit då heller Och Capcom eh, Kanske Inte hade anpassat sig Efter första arkad Sen konsol grejen Nej. Som ändå var Självklar På den tiden Mm. Sen släppte de ju det här uh, Second Impact. Då hade de ja. balanserat lite grejer, och lagt till lite nya karaktärer. Street Fighter 3 var ju inte ens ett Street Fighter-spel från början. Nej, det var väldigt speciellt har jag förstått. Ja. Det är så jävla roligt att du, vi snöade in på just det här, för jag såg en video om det nu i veckan. Ja, att, men då så. Eh, det faktiskt finns... Eh, eh, Bland de här riktigt tuffa eh, community, alltså de hardcore spelarna Så finns det tydligen en liten sån här eh, olika Vilket är bäst av Second Impact och Third Strike mm. Där finns det ändå en liten som föredrar Second Impact faktiskt Har jag förstått Ja men det, det, har, sina, det har sina stunder Second Impact ska jag säga Sen har jag inte fattat vad de största skillnaderna mot Third Strike egentligen är Får jag erkänna är... Dels har du nya karaktärer i Third Strike Som inte var med i Second Impact Det är väl där för att du hade ganska få karaktärer I Street Fighter 3 från början Vad var det? Typ sex karaktärer Eller kanske åtta karaktärer okay. Varav två av dem Var från tidigare Street Fighter-spel Ryu och Ken mm. Sen var alla helt nya karaktärer på grund av att det inte var ett Street Fighter-spel från början De la till Ryu och Ken Sen för att ah, ja, men det får bli Street Fighter då Ungefär mm. eh, Second Impact så la de till lite fler karaktärer Vilka okay. som var nya för Second Impact Kan jag inte i huvudet dessvärre Nej. Och sen Third Strike Lite mer balansering mellan karaktärerna Och lite mer Chun-Li till exempel är ny i Third Strike Ja, ja, ja och Remy som är typ Guile-motsvarigheten i Third Strike. Ja. Det som gjorde för att... Den jag... som skulle... Vänta lite. Har jag rätt? Den som skulle bli den nya karaktären som alla skulle gilla det var väl den, är det Alex den karaktären mm. heter. Han var väl kan man säga frontfigur för hela Street Fighter 3 va? Egentligen. Ja, han skulle ju vara huvudkaraktären, nya ut så att säga. Mm. Det gick väl så där. Ja. Och jag tror inte att det är en grapple-karaktär du vill ha som ny huvudkaraktär i ett sådant spel. Nej, det tror inte jag heller. Så Street Fighter 3 blev bra med Third Strike. Mm. På ett sätt. Sen, Ja, Second Impact har väl sina stunder också. Ibuki, den karaktären, är ju fan fucking tastic i Second Impact. <laughs> Men de nerfade henne rätt ordentligt i Third Strike. Ja, okej. Okay. Sen kan det vara så, jag vet inte om de kungfu-tvillingarna var med i Second Impact eller de kom först med Third Strike. Men det var nog jävligt jobbigt att vara Capcom just då i alla fall. För Street Fighter 3 var ju inte alls den boomen som man skulle kunna tro det. Det var ju väldigt hemligt. Mm. Vilket också förklarar varför jag aldrig hade hört talas om Street Fighter 3 förrän typ 2006. Nej, det ser ut. För det var, det var mellan två konsolgenerationer Och fan, fick inte plats någonstans för en Dreamcast kom Och då kom ju Second Impact till Dreamcast Och sen kort efter kom Third Strike Det är väl den bästa konsolversionen tror jag Jag vet inte PS2-version Third Strike Illade väl också Men den kändes också emulerad Det var lite fördröjning Det var väl inte för en PS3 som Third Strike fick en bra konsolversion Nej, ja, den eh, någon form av online edition va? med den där mm. rapsången som eh, tema <laughs> ja, men den, men den var ju det, det är ju det som är Third Strike, det är rap musiken ja. mm. eh, det blev väl en avstickare men det är också det här med Capcom för det var jag tycker att det kändes lite samma med Resident Evil Resident Evil 5, bra ändå inte så mycket skräck men bra, det var en bra uppföljare På fyra tycker jag mm. Sexan Ja, där började det svaja mm. Och det känns väl som att Capcom hade en tendens att svaja men en del titel, Devil May Cry Var väl inte super poppis Heller, tvåan vet jag inte Om folk var lika extas Över som ettan och trean Sen hade du den här rebooten Som var en katastrof så de har ju ändå gjort en hel del grejer som skett sig totalt, men lyckas repa sig. Ja. Och det är ju det som gör att Capcom fortsätter vara ett household name för att de alltid lyckas... Okej, okay, det här gick inte så bra. Eh, nu löser vi det. Marvel vs Capcom 3 var väl också en sån där grej. Eller Tekken x Street Fighter att Ja, det finns karaktärer som du kan låsa upp med DLC det, det har jag ingenting emot men när hackare kom fram till att DLC-karaktärerna fanns på skivan direkt <laughs> <Men> att <laughs> ja, du ser det, det Men kontentan så att jag inte blir för långdragen är ju att de tänkte nog lite för mycket på business-delen och för lite på speldelen. Mm men jag ska vända se nu på både på Metacritic och OpenCritic så ligger Street Fighter 6 på 93. Alltså det är ju jävligt högt men någonting som jag tycker är så fascinerande som jag, jag vet jag säger, jag lägger ingen värdering i det här eller någonting sånt men av recensenter så ligger betyget på 93 och på user score 5,5. Eh skiljer sig rätt ordentligt åt äh, vet inte vad det beror på men om man kollar på Diablo 4 så ligger user score också på 5,5 och på 92 bland recensenter så jag tror man ska ta det där med en ordentlig jävla nypassalt. salt jag tror att det är alldeles för lätt att bara gå in och sätta betyg mm. äh, så. för det skiljer sig åt på ett väldigt väldigt märkligt sätt Uh, Väntar jag bara för skoj skull. Nu blir det lite såhär att jag sitter med den här sidan uppe då, Men det Legend of Zelda Tears of the Kingdom som ligger på 95 Vad har det för user score? 8,7 ja, Det är inte så stor skillnad Men uh, det verkar sticka ut på några Av de här spelen riktigt ordentligt uh, Så jag tycker det är lite märkligt Men det man får ge Capcom Är ju att de är jävligt bra På att lära sig av sina misstag Mm och det har de gjort med flera spelserier. Ja, aha, du. Eh, jag tar tillbaka det jag sa förresten. Eh, det är bara PC-versionen av Street Fighter 6 som har 5,5. Av okay. eh, användarna. Då kan det vara att det är problem med PC-versionen. Ja, men då förklarar jag saken. Kanske lite mer. Eh, det var inget då. Fan, jag trodde jag hade ett sko på gång. Men, men, men de är väl inne i från arkad till konsol det är väl där prioriteten Ligger ändå till konsol ja. av arkadspel På ett sätt Eller jag vet, jag vet inte så Street46 var ett arkadspel från början Det tror jag inte För jag vet att tecken 7 kom ju När jag var i Tokyo 2016 Då hade det ju precis släppts på arkad När jag var där Ja Sen kom det väl till konsol senare. Det känns lite så med den typen av spel. I alla fall fighting-spel. Att uh, det är arkadspel uh, först och sen konsol. Och att de ja, köper nej, det fortfarande. Uh, ska jag bara kasta ut lite här. Just med Street Fighter 6 så står det att Street Fighter 6 type arcade is planned for a late 2023 release in Japan. In Japan. While home version of the fighting game is coming June 2nd. Så Fan det kommer jag... fort. Jag hade hoppats att det skulle verkar... det som vår gitarrist. I am here in Japan. <laughs> Nej, men det låter härligt. Japan. Ja, vi ja, ja. rättade om inte, utan vi ska ha det så. Uh -huh. We are here in Japan. Men är det så här då, omvänt, jag sitter nu bara och gissar att Street Fighter är så, är så förknippat med ultimat på arkad att det är den som de släpper sen då som ska vara mm. det finaste Fine, bästa. Yeah. An, an arcade version will be published by Taito later in the year. Vad? Ja, jag bara läser som det står. Street Fighter. Nej, okej. Okay, jag kan inte sitta här och läsa alltihop. Men, uh, Nej, men kontentan uh, är att Capcom har utvecklat slut Slutsitat. Det är att Blablabla, bla bla kommer på konsolerna On June 2, 2023 While an arcade version will be published By Taito later in the year Published by Jojo, jo. men jag tycker att det är jättemärkligt ja. Att Capcom inte publicerar det själva Ja, det är... Jag vet inte ens vad Taito är för någonting Ja, men de har gjort Bubble Bobble Och de här spelen Aha. Jättekänd uh, Utvecklare Ja Space Invaders, ja okej okay. De har gjort ett par grejer Det kan man väl säga <laughs> Fan det förvånar mig lite Att du inte känner till Titan? Nej inte alltså, det, Jag kan väl säga att man, man har hört Namnet så Men mm. om du hade frågat mig Säg ett spel de har gjort Då hade jag inte kunnat säga någonting Inte Space Invaders Nej ja det första jag tänkte var ju bubble Bobble och Puzzle Bobble eh, men, men jo, men jag tycker att det är eh... och Buster Move <laughs> ja men Buster Move är Puzzle bubble fast uh, amerikanskt <laughs> namn ja, <laughs> okej okay. men att de är liksom som publicerar Street Fighter, det är en sak om du är en indie utvecklare som får det publicerat av, en stö av ett större namn mm. men att Capcom får det ah, ja, nej ja, ja, Nej, jag släpper det bara. Det finns säkert en logisk förklaring som jag inte fattar. Så är ja, det. ja, skitsamma. Eller att det är de som kanske propsar på att ja, men vill ni släppa på arkad så kan vi sköta det så slipper ni det. Det är kanske är en sån grej. Mm. Du, uh, igår kväll Mm. Uh, säga, ja, vi spelar in på fredag Det brukar vi alltid säga när det blir så uh, Det föll bort av lite olika anledningar Igår men då Eftersom det gjorde det så passar jag på Att titta på den här Summer Game Fest Som mm. är efter den här Playstation-revealen då Som vi hade här för ett par veckor sedan mm. är Näst ut uh, Eller nummer två ut här nu i sommar Och de visade upp en hel del grejer Och trots att Street Fighter då redan var utan att så visar de redan upp nästa spel i Street Fighter. Och det var nämligen, känner du till Exoprimal någonting? Som också är ett capcom med robotdinosaurier och robotvarelser. Eh, jag, jag, jag tänker nog kanske på det att du är människor som rider på robotdinosaurier- Ja, det var lite oklart av den här trailer men som kommer här senare i år, är i alla fall första uppdateringen till Street Fighter 6 är alltså Exo Primal Cross Street Fighter 6, där man fick se en robotversion av Ryu. Så de gör någon sån där Street Fighter med robotar istället, typ. <laughs> Jag tänkte nog på ett gammalt arkadspel som kanske inte ens är Capcom överhuvudtaget. Jag fick googla lite snabbt. Eh, jag har nog ingen relation alls till Exoprimal Men det är väl en jättebra crossover Om de har stora fans av Exoprimal mm. eh, Det visades upp en hel del Jag tycker att hela den här Alltid Summer Games fest har alltid varit lite Det har ju varit show det har det varit, Men det har varit rätt pajigt emellanåt Och det är så han vill ha det Helt uppenbarligen För några har han ju haft den här showen tre, fyra, kanske till och med fem år i rad. Jag tror det börjar under corona, där 2020 så det kanske är fjärde året nu då. Och eh, han vill tydligen ha det så här. Det är hans humor att det ska vara lite pajigt och det får man väl bara acceptera. Mm. Men jag vill bara nämna att eh, de visade mer gameplay från Alan Wake 2. Tyckte att det såg så där härligt Resident Evil 4 remake-aktigt ut. Bra. Ehm, ehm, så det såg spännande ut. Så det ska jag så småningom att ta tag i det första spelet. Sen var det väldigt mycket som kanske inte intresserade mig så mycket. Bland annat någon form av så Left for Dead med zombies som John Carpenter verkar ha varit inblandad i. John Carpenter. Jag... John Carpenters Toxic Commando uh, Lite indiespel hit och dit, ett nytt sånt här, Like a Dragon som heter Yakuza förut som nu inte heter där längre av någon anledning um, Vi fick release datum på Spider-Man 2, det släpptes i oktober mm. En ny säsong, av <laughs> ny säsong av Call of Duty och Fortnite, det är ju inget som intresserar dig och mig riktigt på det sättet. Nej, förr är uh, kanske inte min gebit men kul för de som gillar det. Uh, men jag kan säga så här att uh, innan det började så gick han ut med att ni kommer att få en stor överraskning mot slutet. Om du bara gissar nu rakt ut, jag vet inte om du kan ha sett det men vad tror du att den stora överraskningen var som de visades upp för första gången i gameplay? Är det kopplat till en specifik konsol Eller bara allmänt Den kommer att släppas först på Playstation 5 Och sen på PC Oj, en sån stor överraskning uh, Jävlar, vilken dålig gissning jag kommer igen nu Men det, är, Vi säger Crash Bandicoot 5 Nej men det kommer förresten ett helt nytt Sonic-spel som ser ut som uh, de gamla. Som faktiskt såg ut. Gillar man Sonic så kommer man älska det där. Så. Det är som Sonic man Mania 2 nästan då kan man säga. Ja, det hette uh, Sonic Superstars. Sonic Mania var ju kanon. Mm. Men var det, var det gammal klassisk grafik på det? Ja, det var det. 16 det, var, det är det här är det lite oklart För här, här sprang Sonic Från klassisk 2D In i modern Och jag uppfattar inte som att Ska det vara båda eller ska det bara vara det moderna Det, det gick inte att uppfatta Så, så det, du vet på, inte om det är som Sonic Generations då, för det var fan också bra Nej men det, det är ett 2D-spel Men okay. det kan vara Att ibland kan det se ut Som så här 16-bits grafik Mm Uh, men det här verkar, antingen så är det både 16-bits grafik eller top-notch 2.5D. Mm. Uh, lite oklart, men uh, den stora överraskningen det var alltså Final Fantasy 7 Rebirth, alltså uppföljan på Final Fantasy 7 Remaken. Men har de inte snackat om den rätt länge? Att Den kommer nästan i år. Uh det har pratats väldigt mycket om den det har ju spekulerats i när kommer vi få se den uh, och det blev igår och den släpps tidigt nästa år okej okay. nej det det känns ändå som att man känner till att det kommer så att, ja, ja, ja. att säga att det är en stor så, överraskning förvånar okay. mig lite ja uh, det var väl så som alla reagerade när han sa det så, men det jag såg i den här chatten så var det någon som det direkt ja, vad blir den stora överraskningen nu då? Det kändes liksom så här att... Joel gjorde för övrigt citattecken med fingrarna nu, så ni vet det. <skratt> ja. uh, men det, någonting som jag blev lite fnissig åt och som de också hade gjort en liten grej av i den här trailen, det var ju att det, det fanns ju en tid när det fortfarande var, om man säger CD-ROM, när det, ja, det här spelet är på fyra skivor och Baldur's Gate 2, det kom på sju skivor. Jag trodde aldrig vi skulle uppleva det igen. Men Final Fantasy Rebirth, det släpps alltid, alltså på två Blu-ray-disk till Playstation 5, vilket betyder att, som de konstaterade, ja, spelet ligger alltså på över 100 gigabyte. Det är som eh, Cyberpunk då? Mm, för det är alltså ett tvådisk. Och det var ju inte igår. Det kanske var så på Cyberpunk. Det kommer jag inte ihåg nu när du säger det. faktiskt Jo, på Xbox det... One så är det tvådisk. Ja, ah, okej. Okay. Mm, okay. Fan vad jag sabbade lite nu. Men jo, Nej, men... det var så. Ja, eh, men i alla fall att eh, jag kände i alla fall igår då även om det kanske inte riktigt stämmer så var det många som reagerade över det där. Jaha, två skivor. Ja, det var inte igår. Uh, och jag får säga att uh, nu är det ju det här JRPG och kontra annan RPG kan man säga så att, uh, man får vara försiktig med det där för jag har hört mm. att japaner blir lite sura över det där vad då Japans RPG det är ju RPG mm. ja, men att det kändes jag ser att många reagerar i på direkt att fan vilket uselt rustskodespel det är det är så jävla cringe. Alltså det blir ju lite sån diskussion. Mm. Men det jag kan säga att jag är inte superintresserad av det här spelet. Men jag tycker att det jag hörde av den här liksom röstskådespeleriet så passade genren helt perfekt. Det kändes mm. väldigt fan, Final Fantasy. Sen är det ju väldigt på engelska då. Mm. Väldigt dramatiskt. Liksom så här stora reaktioner, stora ord. Men det ska det väl ändå vara? Ja, Var det min... ska det vara. Sen upplever jag gör det som att amerikaner inte är lika bra på det som japaner. Mm. Och det är därför jag oftast föredrar att ha japanskt tal i den typen av spel. Ja. Men det måste inte vara så att japanskt tal är bättre. I sällan eh, så tycker jag att, amerika att amerikanska engelska eller, eng eller brittisk engelska funkar precis lika bra faktiskt om inte bättre mm. i vissa lägen som det japanska. Mm. Och sen är det ju sånt, bara att säga det också det är helt utvecklat till PS5 också och det ser fullständigt jävla vrål ut. Är det så att vi börjar få se lite mer av vad den här generationens konsoler faktiskt klarar av så att det inte är det här ska funka till alla konsoler typ. Mm. Det tror jag. Och nu gled jag nämligen in på en sån här att eh, det var någonting jag sa förra eh, förra veckan så jag tror att jag vill skicka en liten rättelse för du rättade mig lite där. Och jag vill bara mm. eh, försöka förklara hur jag menade eh, det var när vi pratade om Final Fantasy 16 och vi konstaterade att de har gått ut med väldigt, väldigt tydligt att det är ett action RPG. Mm. Action RPG Även om det har varit på väg ditåt Så har de nu sagt, det är vårt första Alltså det är fullt ut ARPG Och då tror jag sa så, så här Gör de så för att JRPG inte är tillräckligt populärt Och då sa du Nej, så är det inte Och sen gick vi bara vidare mm. Men om jag säger så här då Tror du att De har gjort det här valet för att De känner att de tappar för många spelare som inte är intresserade bara av att höra ordet JRPG är du med? Det var nog mer så jag menade att liksom om man säger att det är ett action RPG så blir den möjliga spelarbasen väldigt mycket större det skulle ju förutsätta att målgruppen är som yngst i vår ålder ja är det så kan jag tänka spontant. För vi mm. gör ju ändå den distinktionen med turn-based RPG och action-RPG. Ja. Jag tror. För, jag vet alltså, inte om yngre generationer reflekterar över den typen av begrepp. Nej, eh, okay. så, så på din fråga så skulle jag nog säga kanske. Mm. Nej, men för det blev så här att det blev som att jag, jag fattar väl att även japanska rollspel är populära och att det är en stor genre. Det var mm. inte så jag menade, ville jag bara ha sagt. Ja, ja men då har jag utrett tänkte, det. Ja, bra. Eh, så jag ville reda ut det bara. Du, du tänkte mer distinktionen mellan turn-based och action-RPG. Ja, exakt. Ja. Nej, men då står nog fast i svaret att om de mm. skulle ha förlorat spelare på det så skulle det förutsätta att de yngsta är födda på 80-talet som eh, ens är bekanta med den typen av begrepp eller sätt att spela rollspel på. Ja, just det. Just det. Är min gissning nu då mm. notar Japp. Bra. Eh, annars så tror jag inte att det är nog ingenting mer att säga om den här Summer Games fest. Jag menar att det, det kommer ett sånt här eh, utforska en värld under vatten- eh, spel som såg rätt mysigt ut Under the Waves tror jag att det hette. Verkar vara så här väldigt lugnt tempo. Inget sånt där att du måste skaffa 300 av det här materialet för att kunna dyka mer än 10 meter utan att här är det Eller, du måste köpa jättedyra VR-glasögon för att njuta av spelet. Nej, ehm um. Men framförallt jag tänker på Subnautica som jag tänkte att det här kan bli mysigt och småpyssla lite men det har jag hört att många gillar men att det var startsträckan var lite för lång för mitt tålamod men det här verkar det vara fullt ut exploration som verkar vara väldigt väldigt mysigt så det kan jag nog tänka mig att ta en titt på. Det det som ett riktigt Game Pass spel om jag ska vara helt ärlig mm. så det kan då vara helt perfekt fan vad gött att vi har kommit så pass långt nu att vi kan snacka i termer om typiskt Game Pass spel <laughs> ja men alltså det men kanske är precis men det, vad du menar ja men det kanske är en högst det är även en högst personlig preferens också att jag känner att det här spelet ser ut att kunna landa på, det är nog inget fullprisspel kan det landa på 3 400 när man alltså fan väntar man ett tag då dyker det där säkert upp gratis. Nu gjorde jag sådana här citattecken igen då. Eftersom jag får säga så här att eh, jag inser också att jag betalar ju för Game Pass så helt gratis är det ju inte, men det känns också lite så där slå på näsan när folk säger så. Men Game Pass är bra i de fallen som man vill spela spel som kostar fullpris men som du inte får fullprisvaluta för dina pengar för. Mm. Precis. Och när du ändå säger att du är citattecken så kan jag säga att jag spelar in i slips. <laughs> ja. För att visa respekt mm. Som man säger på det Youtube-klippet. Eh, det är första gången i mitt vuxna liv som jag har slips på mig. Ja. Men det är coolt med slips. Det jag kanske ska börja köra på det. Mm. Du, jag vill du har ingen podd och göra, så fortsätt du. Jag måste ändå slänga ut det sista här. Uh, um, bästa spelnamn någonsin, nästan. Vill jag ändå ge till den här nästa spel i Like a Dragon-serien som har fått namnet då. Like a Dragon Guiden, The man who erased his name. <laughs> det är en bra speltitel. Tycker du är? Vet du vad jag tycker är så härligt med den? Det känns verkligen som att det är en japansk titel som har översatts till engelska. Ja, för det låter som en dålig översättning. Ursäkta. <laughs> ja, och det, är det, det är det som gör den så jävla härlig. The man så, who erased his name. Man känner, oh, det är, nu är djupa grejer nu. Mm, och men alltså och som jag sa, Like a Dragon där har jag uppfattat att det är alltså de som hette Yakuza förut som mm. alltid har hetat Like a Dragon, fast på japanska då i Japan. Mm. Om jag har fattat det rätt. Så att det här Yakuza, det är någonting som de har hetat i väst bara. Jaha, för de släppte ju ett spel för inte så länge som hette Yakuza Like a Dragon. Fast att mm. Like a Dragon var en undertitel. Ja, men då är den undertiteln det som de alltid har hetat i Japan. Så det, har jag... Är det inte skönt att det är du som påpekar så här heter det i Japan egentligen och <laughs> inte jag? <laughs> jo, verkligen. Vilken, vilken frisk fläkt i den här podden det är. Och vad glad jag blir över att det är så. Ja. Jo, men det är så jag har när jag har försökt förstå den här spelserien, när jag har faktiskt läst det på lite igår kväll för jag tyckte att det här spelet såg ganska coolt ut. Men hur är det är med de här Like a Dragon? Så sökte jag på Like a Dragon. Ja, det finns ju ett spel. Men i franchisen så finns det, finns det sju stycken. Så det som heter Like a Dragon som undertitel här i Europa det är alltså Like a Dragon 8 i Japan Ja, det Så något, vi skulle något. kunna säga att det är Yakuza 8 Ja, precis Men i och med att de uh, hyllde in, att det blev så mycket mer rollspelselement i det så tror jag att de ville få det att låta som att det är starten på något nytt mm. och då tror jag att det har blivit så det är ungefär som när Dragon Warrior 8 kom så heter det helt plötsligt Dragon Quest 8. Ja. Alltså men fan det är spännande när det blir så där. Jag hade faktiskt ingen aning om att det var som Yakuza-spelen men när du säger det så känns det logiskt. Mm. Man kanske inte ens ja. vågar använda det namnet som speltitel i Japan eller så. Jag vet inte riktigt hur den hur maffians ställning i Japan ser ut. Eh, men det känns som Nej. att, ja men det är väl klart att man kallar det så i väst för att vi ska fatta vad det är för någonting överhuvudtaget. Mm. Och man skulle ju inte kunna kalla det för maffia heller för det finns det redan ett spel som heter eller två ja. spel till och med. Mm. Och nu kan jag säga så här att den här texten som jag läste den var skriven så jävla märkligt att jag kan ha uppfattat det fel men om man kollar på Jakku franchise så står det like a dragon en Ryuga Gatuku redirect <laughs> Så om vi har någon som kan uh, ja, på, nej, like a dragon. Det verkar vara så. Ja men de japanska orden du sa så låter ju som det. Ryu ja. är ju drake på japanska för övrigt. Ja, ja okej, okay. då så. Då bra. Men vad säger du? Är det dags att knyta ihop säcken där kanske? Eh, det kan det vara, tänker jag. Och efter lite tidsamt tystnad så tycker jag att du, du får ju säga tack först nu. Så att jag ja, kan avsluta med... Ja, naturligtvis. Eh, jag vill återigen tacka alla som lyssnar på oss vecka efter vecka. Och ni vet var ni når oss. Om ni skulle vilja ha någonting sagt eller ha någon fråga eller tips och så. Ja, ansiktsfacet är väl kanske smidigaste sättet. Och jag vill faktiskt tacka alla tre gånger. Det sägs så här.